Hoofstuk 57, die beëindiging van die maaltijd, Sirenius ondervra Maronius Pilla oor die gewaarde familie, Maronius bekend in noodleen. Na die beëindiging van die maaltijd, wat by Sirenius nooit langer as 2 uur gedeer het nie, het die ooverste en die hoofman oor 100 weer na die stad teruggegaan met die uitdrukkelike bevel om geen eer eerbetoon meer aan hom op hierdie dag te bewys nie. Toe almal dis weggegaan het, het Sirenius vir Maronius so te sê eers goed aan die tand gevoel en ondervra. Hy het om daarom in teenwoordigheid van Joosef en Miriam, wat die kankie weer op haar arms gehad het, gevra. Maronius, jy het my in Tyrus, toe ek jou verhoor het, oor die is gesê, en jy het het my ook uitdrukkelijk plechtig verseker, dat jy die bepaalde oprechte timmerman Jozef uit die beerd van Nazareth persoonlik ken, en ook in sekere Miriam, wat hierdie timmerman van uit die tempel tot vrou, of alleen maar onder sy beskerming sou geneem het. Gee my daarom nou, waar ons by hierdie gaas hier al die tyd het, eers een nadere beskrywing daarvan, Want ek het in hierdie daad te wete gekom, dat die gesin hulle self werkelijk hier in Egypte moet bevind, en dat dit een ander gesin moet wees, wat my broer my toevertrou het, en wat nog onder my goeie bewaring is. Want ondanks jou gruwelike samenwerking met die rood is, sal jy toch wel soveel rechtsgevoel en medemenslikheid hee, om te erken, dat dit toch sekerlik uiterst vreed sal wees, om onskuldige mense, waar hulle vandaan mag kom, nodeloos gevangen te hou, gee jy daarom aan my eerste betrouwbare beskrywing van die berichte paar, so dat ek hulle hier in hierdie omgeving kan opspoor en gevangen neem, want dit is die streng eise van ons staatswette. Ek het alle reg om dit van jou te verlang, te meer omdat jy self van my bekend het, dat jy die gesin wie oor, Arrestasie my alles geleen moet wees, persoonlik te ken. Hier het Maronius weer baie skie geword en nie geweet wat hy sal moet sê nie, want hy het nog Joosef, nog Miriam ooit gesien nie. Eers na Rikkie het hy met stotterende stem gesê, Kon sy leere keizerlijke hoogheid, op u goedheid en welwillendheid, Bouwend moet ek u eindelik by zees en alle andere goede verseker en onder eed beken, dat ek genoemde Joosef en Miriam nie in die geringste ken nie, want my bekentenis in Tyrus was slechts oor ontvluchting, omdat ek u toen nog met bose opzet probeer misleid. Maar nou het ek my daarvan oortuig, dat u absoluut nie om die bos te leid is nie, daarom het my wil dan ook veranderd en het ek die gevolklik die volledige waarheid vertel. Hier het is aan Josef wat iets wou sê, gewink om nog te swyg en aan Maronius gesê, Ja, as dit daar so met jou staan, sal ons mekaar nog wel seker iets wat langer moet beskou en besprekings moet hou, want nou eers herken ek jou as ‘n volkome staatsgevaarlike persoon, Gee my daarom nou onder eet op al my vraag.